M'alegro tornar a estar aquí una altra vegada al teu costat amb aquests àudios d'entrenament de la gestió de l'estrès i del malestar emocional. Si m'ho permets, durant 6 setmanes t'acompanyaré i t'acompanyaré compartint amb tu tècniques mil·lenàries que, que ens ajuden a gestionar el nostre interior. En fi, que no, no t'explicaré res nou, no, no, no estaré fent... No inventaré la roda, eh? T'explicaré coses. Això sí, amb un llenguatge senzill i gràcies a les tecnologies del segle XXI d'una forma assequible però no, no són coneixements que jo heu inventat sinó simplement coneixements que, que m'han transmès i he comprovat la seva eficàcia. Si t'hi fixes, durant tota, tota aquesta primera setmana hem estat treballant sobre una única idea i és que els nostres sentiments neixen a partir del que pensem. Això significa que si, per exemple, sents vergonya és perquè hi ha una veu interior teva que et diu que acabes de fer el ridícul. O si, per exemple, sents, jo que sé, doncs, tristesa, hi ha una veu interior teva que et diu que hi ha una cosa molt important a la teva vida que l'has perduda o estàs a punt de perdre-la. Per la qual cosa tot el que jo sento té un origen mental. Per això es diuen que, és, que els sentiments són mentals, perquè el que sento té un origen mental. I això significa que tots els meus sentiments tenen a veure amb les veus. Amb unes veus, amb els meus pensaments, que són veus interiors, que em diuen coses, i que depèn del que em diguin, poden generar un espai interior de benestar o poden, o poden generar un estat interior de malestar. L'exercici d'avui, avui és dimarts, i m'agradaria fer un exercici que tanque aquesta primera setmana. I aquesta nit, en el cas de que tu estiguis fent aquest curs en directe, eh? Aquesta nit ens podem veure si vols a una vídeo classe, que si no m'equivoco, sà a les 8 del la vespre, però si ho fasen diferit, o fas d'aquí uns anys doncs que sàpigues que a l'àrea d'alumnat trobaràs el, el vídeo corresponent i per tant aquesta nit o demà no tinguis pressa, eh? No tinguis pressa només faltaria que ara amb un curs de l'estrès doncs ens estresséssim. Doncs avui d'alguna forma acabar la primera, la primera setmana i si vols aquesta nit comença la segona. Així que si estàs, si vols ens veiem aquesta nit i si no miras el vídeo avui, demà, quan et vagi bé. Doncs per tancar aquesta primera setmana, a mi m'agradaria que fessis un exercici molt senzill, molt, molt bàsic. Però que ens permetrà tancar aquesta primera setmana d'una forma rodona. Mira, fins ara t'he dit que el que calia era que tu paressis atenció en quan aquestes veus et parlen i que els hi diguessis t'he vist. I de fet, et vaig demanar que no confonguessis certes veus que eren exigents com la veu de la consciència. Perquè a vegades hi ha veus que et diuen has de ser més valenta, has de ser més bona, has de ser més justa, has de ser més... o al revés. No has de ser tan puruga, no has de ser tan callada, no has de ser tan tímida, no has de ser tan... I aquestes veus, que sovint la gent creu que són la consciència, en realitat no deixen de ser una altra cara d'unes veus que ens maltracten perquè ens exigeixen. Això ja ho vàrem dir. També varen dir que valia la pena que posessis l'atenció en veure quines coses fas quan et sents incòmoda. Què fas? Estàs al llit i deixes que passi l'hora fins que dius Ai Déu meu, ja fa tard. Llavors ja tot el dia vas corrents o... Vas a la nevera, et un far de coses i després això ressentés la teva salut, o encara pitjor. Fas activitats de risc per treure l'atenció, jo què sé, per exemple, eh, relacions sexuals sense prevenció. Jo què sé, què és el que tu fas? Mires al Facebook, mires compulsivament les notícies, t'atontes davant d'unes sèries de televisió i després d'una pel·lícula en veus una altra i després una altra no sé, marxes al gimnàs per, per gastar hores però no fer coses. Que, que no, no estigui en contra de l'esport, eh? que és meravellós, però hi, i tampoc estigui en contra del menjar, ni del sexe, ni del treball, ni de dormir. Eh? Però vigila si fas servir això per recuperar la tranquil·litat. d'acord? Si, si és una fugida compulsiva. Això, observa però no et preocupis perquè ja ho treballarem més endavant, amb més profunditat. Però fins aquí hi ha la feina que nosaltres hem fet. I ahir et deia també que posessis nom a les veus, que diguessis, ah, etiquetes. Etiqueta de bruixa pirula, un, un pensament que intenta adivinar el futur. O etiqueta d'exigència, has de o no has de. O també et deia etiqueta de judici o agressió, com per exemple, ets tonta, no ho aconseguiràs mai. O una altra etiqueta, etiqueta de comparació. La teva germana sí que sabria. La gent sí que és intel·ligent. El teu pare sí que té raó. Tot aquest tipus de pensaments són pensaments de comparació. I ahir et deia que els miressis i nesis posant una etiqueta. I només aquestes quatre perquè són el 80% dels pensaments que es maltracten. Avui fem un pas més. I així tanquem aquest cercle. El pas és que t'imaginis... Avui t'has d'imaginar dins d'una bombolla, avui t'has d'imaginar dins d'una esfera, dins d'un cercle. I aquesta esfera, aquest cercle, aquesta bombolla, te la pots imaginar de color daurat o de color violeta. Escull entre aquests dos colors el que tu intueixis que t'agrada més. I des d'aquí... Tu vull que t'imaginis que aquesta bombolla t'està cuidant, t'està protegint, que estàs absolutament protegida dins d'aquesta bombolla, absolutament protegit. I quan vegis un pensament, els veus fora de la bombolla i T'he vist? I poses l'etiqueta. T'he vist? I ets un pensament de judici o agressió. T'he vist? I ets un pensament d'exigència. He de o no he de? T'he vist? I ets un pensament de bruixa pirula és a dir, que endivina el futur, i jo no soc tarotista. O t'he vist, ets un pensament que em compara. Et demano que facis el mateix que feies ahir, però avui imaginant-te protegida, imaginant-te protegit dins d'una bombolla, dins d'una esfera que te la pots imaginar de color daurat o de color violeta, el que tu prefereixis. Ja veus que és a la feina d'avui. I no importarà que la facis molt bé o regular o fins i tot malament. El que importa és la constància. El que importa és que cada dia avançarem un passet. Un pas, un pas, un pas. Per tant, fes-ho suaument, gaudint, sense forçar-te. Recorda que no has de tenir èxit, només cal que ho intentis. Et sembla bé? Doncs si, si vols, quan hagi passat aquest dia, en, pots mirar el vídeo en el qual et plantejo les feines, un vídeo molt curtet, eh, per no estressar, el pots fer avui o pots fer demà, això no importa per veure com ens plantegem les tasques de la setmana que ve, perquè la setmana que ve continuaràs tenint, si vols si tu vols que jo t'acompanyi un àudio curtet cada matí, que vagi molt i molt bé